Ako budem izljena da jeci biti dugo? Ne, ne. Svartu prije. To su dva školska časa. Što treba? Napravit velki odmor za Kifla i tu? Alhamdulillah, rabbilalamin. As-salatu was-salamu ala ashrafil anbiya'i wal محمد Nabina Muhammedin wa ala ثم wa sahbihi ajma'in Thumma amma ba'd Daista svaka zahvala pripadanašim gospodaru Allah subhanu wa ta'ala Salavat salam i mirna Allahu basanika Alihi salatu was-salam Jog upor od sučasni sve kui isledi na putu istniju sudnjiga dan Raci moja draga Mi nastavljamo da se družimo sa knjigom Imama Nevavija, knjiga Riyadus Salihin. Probrani hadisi Allahu kusasani, kaleselatu ve selam koji su potrebni čovjeku u njegovom svakodnevnom životu. Došli smo do 11. poglavlja. Poglavlje na arapskom glasi El Mujahideh. Od jahade yujahidu Boriti se. Ali u ovom kontekstu muđaheda ulaganje napora i truda u odgoju svoje duši kako bi se postakla na dobra djela. Pogledajte koliko u arapskom je jednostavno jedna riječ muđahede, a na, na bosanskom kažeš ulaganje truda u odgoju duši da bi se privolila da čini dobra djela. Stoji li koliko treba riječi da se jedna arapska riječ prevedi? I opet nije precizno prevedeno. Znači nalazimo se jednom novom poglavlju, veoma, veoma bitnom poglavlju koji se može djelimično povezati sa onim poglavljem o ustajnosti. Ali mujahida je znači ustajnost, kontinuirana u odgoju duši da zavoli pokornost i da prezire da prezire grijeh i непоkornost. Islamski učenjaci, kada govori šta je tu, nećemo i tako i govoriti na arapskom, muđaheda, spomenuli si mnogo definicija. Jedna od definicija jeste nešto što je rezimirano, spomenuo ših El Ufaymin, komentarišući također, Riyadu Salihin, kaže tu je da čovjek odgoji svoju dušu da radi ono što je naređeno i da ostavi ono što je zabranjeno. Ima drugi definicija u kojima stoji da je to suzdržavanje duši od onoga što ona voli i odgajanje duši da se suprostavi onome što priželjkuji. Vraću moja draga, treba da znate da insan ima dva velika neprijatelja. Mnogo je neprijatelja koji insan ima, ali dva su najveća. Jedan mu je veoma blizu, a to je njegova duša. Koju treba neprestano odgajati. Allah Žalšanom kaže u suri Jusuf bisu. Doista duša poziva zlu. Inače u Kur'anu imate spominute tri vrste duša. Ima nefsu el mutma inne, Ima nefsul lauane, duša koja sebe koriji. I ima ova duša, naratum bisu, koja poziva svoga sahibiju u zlo. Pa je to prvi neprijatelj čovjekov njegova duša koja se nalazi u njegovom tijelu koja ga poziva u zlo. Veoma rijetko ili je teško doći na nivo da te tvoja duša poziva u ibadete. Ona uvijek, ne moj, nek neko drugi, hladno je, zima je, što ti sjedi, uživaj i tako itd. I svi tu znate da je tako. Hoćeš ustat na sabah, a duša... Nek' još malo, ne je veze, sam još malo. I ti sam to zapraviš oveći kada ono 8 sati. Žena, ustaj, prispavali smo. Hoćeš dat sadaku, a duša... Kaj. Pa ne moraš sad ti, drugi ćeš put, neko drugi negdani. Ti si dao pri tri godine jednu Marku za, za džamiju, ne moraš svaki put. I tako. A da ne govorimo koliko duša poziva haram, ovoj samo nemoj da ideš u pokornost. Pa ti duša uljepša grijehe, nepokornost. Kako svi mogu, ja jedini ne mogu. Svi odošli na ekskurziju, jedini ja ne idim. Svi kuplje auta na kamatni kredit jedini, ja nisam. Svi, svi, ja jedini i tako dalje. Pa duša non samo kucka, samo zove, samo poziva. I drugi veliki čovjekov neprijatelj jeste šeitan. Koji zajedno sa dušom, ona s jedne strane kanđija, on kanđija s druge strane. Šeitan nonstop stop vići, nemoj uhajru radi grijehe. Iako ni duša, ni šetan ne ni snage, ni moći da čovjeka natjeraju. Ali došaptavanje, došaptavanje. ponoj Gebelsovoj metodi, sto puta ponovi šlaž i ona postaje istina. Tako i šetan. Neće njom paša do sati. Hiljadu puta će on tebe reći, hajde dodaj jednu frendicu tamo na Facebooku. Nisi nakon hiljadu, još će ponoviti hiljadu puta dok te ne slomi. Uglavnom ne kopa, ne ori, ti si jedini cilj. Pa je ovu poglavlje, vraću moja draga, veoma, veoma bitno, borba, odgoj duši. Kaže Kaži Ibnul Qajim rahmetullahi alihi, odgoj duši ili ta takozvana muđaheda ima četiri stepena i ovo trebali bi dobro zapamtiti, zapisati, naučiti, praktikovati i živjeti. Šta smo rekli? Zapisati, naučiti, živjeti, praktikovati. Pa kaže odgoj duše počinje, a ondje gdje vam je sinu Če Safed govorio, ovdje počinje odgoj duše. Ne može se duša odgajati braću moja draga, bez znanja. I primate ljudi odgajaju dušu ali na pogrešan način. Pa prvi korak odgoja duše jeste da stekneš znanje. A najbitnije i najbolji i najtačnije znanje koji rekao Allah i rekao njegov poslanik. Pa znači prvi stepen mujahedi odgoja duše jeste znanje. Drugi stepenje Da čovjek pokuša raditi po tom znanju. Dobro, sad smo naučili, čuli smo ovdje znanje, čuli smo hadise, poslanik rekao ovako, poslanik prema komši, poslanik prema roditeljima, poslanik sa porodicom, poslanik u noćnom namazu, poslanik ovdje, poslanik ovdje, kuranski ajet ovaj, kuranski ajet onaj. Ok, naučili smo. Nakon toga dolazi stepen broj dva. Radimo po tom znanju. Da bi radili po znanju, tu treba opet muđaheda, opet treba truda, opet treba odgoja. Prvo treba se natjerati ovdje doći. Kad kažeš sam sebi ću naders, sto šetana izviri iz svakog kutka kući, da te obane da ne ideš. Pa ima utakmica, pa Juventus se plasiruo, pa prošu, pa ovako, pa onako, pa slave, pa iti sa njima pa vijesti, pa sporska prognoza, pa vremenska prognoza, pa gore, pa do... Sam nemoj ići. Kad se natjeraš da dođeš ovdje, e sad treba živjeti, potom opet on kaže, a nisi ti hođa, pa nisi ti ovako, pa nisi ti inako, pa kako je dedo, pa kako je nene, pa sad zar more veličita svijet da bude, da to ne zna, jedini ti to sad znaš. I ti jedini da to praktikuješ. Ma sjedi i uživaj, čosaj, što bi rekli pazarci. Ako pobjedi dušu u ove dvije stvari, dolazi i treća merteva i treći stepen, a to je da poziva ljude ono što je naučio i po čemu živi. Čudgojili smo dušu i uložili smo trud da dođemo na ders. Pa smo nešto naučili, pa po nečemu živimo. Ok, hoćemo li samo džennet za sebe? Ne. U ila se bili pozivaj na put svoga gospodara. Prenesite od mene makar jedan ajet. Pozivanje ljudi u hajr. Ja sam o tome nekad davno govorio. Mi smo napravili najveći problem i najveću grešku onda kada smo pustili da društvo djeluje na nas. Ne, šuti, uvijek šuti. Ne, treba svakako mudrosti, treba znati procenti situaciju, ali treba utjecati na društvo. Ne, bude li, ne budemo li mi utjecali na društvo, društvo će utjecati na nas definitivno. Pa treba ljude pozivati u hajru. To je treći stepen odgoja duši, da čovjek se natjera nakon što zna, nakon što živi i potome da to ne zadrži samo za sebe, već da drugi poziva. Ovo sad nećemo o tom i pričati, sodno vremenu, prostoru, znanju i tako dalje. I četvrta stvar, da se čovjek bori sa svojom dušom, da se strpi na uvredama koje će doživjeti na putu pozivanja i praktikovanja vjeri. Rekli smo, prvo naučiš, pa potom je živiš, pa pozivaš ljude. Kad ovo troje ispuniš, neminovno će doći da ćeš imati uvrede, neprijatelje, prozivanja, potvore. Treba se strpiti na tome i čovjek treba odgajati dušu da se strpi. Ovo su četiri mertebe i četiri stepena koje je spomenuo Ibnu Al-Qajim, kada je u pitanju ova muđaheda ili odgoj. I ako pogledate, šalad, najvjerojatnije večeras nećemo moći završiti ovo prvo što je poglavlje veliko. Ibnu Al-Qajim uh, je spomenuo mnogo hadisa. Isto tako, Nećemo moći prijeći sve hadise pa ćemo za sljedeći put ostaviti nešto hadisa i ono naše ustaljeno upotpunjavanje svake teme kao što smo ako Bog da i navikli. Ali ako pogledate u govor prvih generacija vidjećete da su mnogo, mnogo pažnje tome i posvećivali. Ebu Bekr kada je se obraćao Omeru kaže, Omer, prvo našto te upozoravam jeste tvoja duša kaže koja se nalazi u tom tijelu. To ti je kaj najveći neprijatelj. Sam Omer je govorio o hasibu anfusekum kablentu hasibu. Sami sebe obračunavajte. Sami sebe odgaja prije nego što vas drugi budu obračunavali. Ibnu Omeru, odnosno prije toga ima predaje od Enesa, kaže jedne prilike sam išao putem i vidio sam, čuo sam Omera kako iz jednog zida u jednoj bašti u jednom palomoviku sam sebi govori, odgaja sebe. Kaži, Omer ibnul Hatab, Emirul Mu'minin. On sam sebe prvo ono kako ga drugi izovu kao Emirul Mukminin. ših pezić. Pa vidi sam sebi bah, bah. Ko što ne u nas narod veku kao ne velja nešto. Pa kaži, Omer, ili ćeš se bojati Allaha ili će te Allah ili će te Pa sam sebe odgajao na to da ta njegova funkcija hilafeta je odgovornost iako je na dunjaruku lijepo. Uživaš Amirul, mu'minin, ti si, ti si neko i nešto. Pa je sam sebe odgajao. Ibnu Omeru radi Allaho talanu je došao čovjek i kaže reci mi nešto o džihadu. Užite, kad bi danas Ibn Omer se pojavio i rekao ovu izjavu. Kako bi ga ljudi izbacili sa zemlji, minimalno do Veneri, ako bi mogli još dalje, gor da ga izbaci. Uglavnom, ne bi ga do mjeseca izbacili, blizu je tu. Kaži, ibda bi fe džahidha. Počin, kaže, prvo da se boriš preti svoje duši. Ibda bi fe džahidha. Kaži, pošli sa svojom dušu. Njun, kaži, na nju napadni prvo. Prva borba koju traži da boriš se jeste borba sa svojom dušom. Pa je vraćama, draga, ova tema mnogo, mnogo bitna. I sama činjica koliko imam, neve bih spomenu ovdje hadisa, vidjet ćete, da govori o bitnosti ove temi. Prvi ajet koji je citirao je ajet iz Surjanke Buth. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ Oni koji se ulažu ući trud, bori u naše ime. Pa je ovaj ajed sveobuhvatan i oni koji se bori i ulaže trud u pravoj borbi, u džihadu, ali isto tako i oni koji se trude, ulažu trud u samo odgoju. Kaže Allah Češanu لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا Mi ćemo te ljude koji su uspjeli da objedine ove dvije stvari, da se bori sa svojom dušom i da se bori tamo gdje treba da se bori i na način kako treba da se bori, mi ćemo njih uputiti putevima koji nama vodi. Pa ko hoće put prema Allahu, onda je to put samo odgoja. Svakako ovdje vidimo... Zašto je, imam ne bih citirao ovaj ajet oni koji se kaže budu trudili. Drugim drugom ajetu kaže Allah dželalušan: "Wa buddur Rabbaka hatta yatikal yaqin", Allaha obožavaj sve dok ti ne dođe smrt. Znači neprestano se preispituj, neprestano se odgajaj, neprestano svoju dušu kontroliši sve dok ti ne dođe smrt. Normalno ovdje imate određeni skupina u islamu koji ovaj ajad pogrešno shvataju. Pa kažu, Allaha obožavaj dok ti ne dođe jekin. Ovdje je riječ jekin, po konsenzusu mu fesira je smrt. Pa Allah Žešanu kaži, Allaha obožaj dok ti dođe smrt. Ali imate frakcija u islamu koji shvataju, kaži, Allaha obožaj dok ti dođe jekin. I kad postane ti jekin, tada više ne trebaš Allaha obožavati. Tada sjediš, ljudi idu u i kaži, ja, ja sam došao do jekina. Kako se paša gore stiži, gdje, gdje ima ta sprava koja nam pokazuje Jesse, kao ja sam gore stiguo, ja više ne klanjam, ne postim, ja sam tako na velikom nivou da sam došao do jakina. On je na većem nivou od poslanika. Poslanik do zadnjeg dana, onoj kad, je, kad su mu smrtne muke, poslanik ali se leto klanju namaz. kako bi pa unesi iz dokusne ustane, kaže, je li nastupio namaz, gdje da abdestim da klanjam? Ali eto, ljudi... Kad šetan zavodi, onda zavodi na razno razni načine, pa kažu kad dođeš do jeklina, gotoviš. Nagnješ se naziv i ljudi klanju. ti sad sam ja bio dole u Meku, ja sam klanjuo, hajte vi, ne klanjam ja više ovdje u Bosni. I ljudi su kao, jara, povaj klanjuo sad u Meku. Pa ovaj ajet znači nikako, po konsenzusu islamskih tumača Kur'ana je ova riječ jeqin ovdje je smrt. A da ta riječ se koristi na taj način, imamo druge kuranske ajete i hadis Božijeg poslanika kada je Allah poslanik došao kod jednog ashaba, Osman ibn Mav'un, kaže došao mu je jeqin. Kada je umro, kaže došla mu je smrt. Pa je riječ jeqin koristio Božiji poslanik za smrt. na toga imam nevinancitira ayet gdje la džeršano kaže wa zkurisme rabbike wa tabatilih tebtila spominime svoga gospodara i njemu se u potpunosti posveti pa ova riječ u potpunosti posveti ukazuje na znači kontinuitiran odgoj duši sličan slično značenje onim ayetima diala džeršanu kaže Fe fa iza faragte fanṣab fa iza faragte kada za feragte, završiti nešto kad kad završiš sa dunjaurskim obavezama ili kad završiš jedan ibadet odmah nastavi sa drugim a eto eh, drugim ibadetom i ovaj ovdje ajet وتبتل إليه تبتيل الله سيبطن وبكري كروز إخلاس كروز إبادة إز إبادة وإبادة إتاكو دلي إستو تاكو كاجي الله جلالشانهو في سورة مزمل وما تقدم لنفسك من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا Ono što sebi od dobra učinite, naći ćete kod Allaha još boljim i sa većom nagradom. Ono što uradite u kontinuitetu, odgajajući dušu, naći ćete to kod Allaha i još ćete dobiti za tu veću nagradu. Nakon toga, imam nevevi, počeo je sa citiranjem hadisa, mnogo hadisa imam u ovom poglavlju. Vidjet ćemo koliko ćemo inša Allah uspjeti da prokomentariši. Prvi hadis je kod imama Buhari je poznati onaj hadis od Ebu Hureyri da je rekao Allahu Poslanik uzvišeni Allah kaže Znači hadis El Kudusi kada Allahu Poslanik na početku hadisa kaže rekao je Allah Đelešanu. Pa su to hadisi El Kudusi Rekao je uzvišeni Allah, ko bude neprijatelj mom štićeniku Evliji, ja mu najavljujem rat. Doćemo mi, ima ovaj hadis i svoj nastavak. Allah Đelešanu kaže, ko bude neprijatelj mom Evliji, ja mu objavljujem rat. La ilaha illallah. Ovdje imamo dvije ili tri stvari koje treba pojasniti opasnost uznemiravanja Allahovih robova. I zato, braću moja draga, kada vidite da se neko bori protiv Islama i Muslimana, znajte neminovno i morate biti u to ubjeđeni, samo je pitanje vremena kada? Da će izgubit, da će biti poražen. Zašto? Jer je objavio rat uzvišenom Allahu. Men aada li walijen, kad aventuhu bil harb, onaj ko bude neprijateljski raspoložen prema mojim evlijama, štičenicima, neka zna da sam ja objavio rat. Pa prva korist koju uzmem iz ovog hadisa jeste opasnost diranja Allahovih robova iskrenih. Tolika je opasnost da je veoma teško naći islamu neke druge grijehe kao što je kamata da Allah Lešanu u tom grihu i njegovom počiniocu objavljuje rat. Povaj pa hadis braćo moja draga treba da uljeva u naša srca veliku, veliku strah poštovanja, veliki strah od toga da nekog uvrijedimo, potvorimo, slažimo neko koji je Allahu pokorni rob. Kako ne daj Bože, ne bi potpali pod ovu prijetnju. Dobro, to je jedna stvar. Druga stvar, šta je ovdje evlija? Pošto se i taj termin može zloupotrebiti. Mena ada li u lijen. Ko uvrijedi moga evliju? Ko bude prema njemu raspoložen neprijateljski? Taj termin je isto historijski zloupotrebljen. Allah Đaršanu kaže u Kur'anu ألا إنا أولياء الله لا خوفنا له ولا هم يحزنون الله و أوليه نيغوي شتيشنئي زانيه نيما ستراه ويأني نيشن نيزا چين جلوستي تيسي الله جلو شلو كم نغو پوطا في قرآن للمتقين اللذين قد أفلح المؤمنون اللذين pojašnjava ko su te Allahove vlije koji neće ni tagovati ni strahovati, kaže amenu, Dva svojstva su samo potrebno da bi čovjek bio Allahove vlija. Da istinski vjeruju Allaha, a mi smo to mi govorili desetinama i stotinama puta. Šta znači istinski vjerovati? Vjerovat da je Allah gospodar zemlje i nebesa, Vjerovati da ne može se nikakav ibad činiti nikome sem Allahom. Vjerovati da Allah ima Đelešanu imena i svojstva, savršenstva koja ne posjeduje nijedno njegovo stvorenje. Da se vjeruje u imanske šarte, oni šest imanskih šarta, to je potpuno vjerovanje. Elevine amenu, vjeruju potpunim vjerovanjem. U okeanu je takun i oni su bogobojasni, boju se Allahom. I dođete nekad čovjek i kažu Evlija. Doga pogledaš Evlija, on bi trebalo da ima pri sebi svojsta dva, da vjeruje i da je Bog obojazan. Ti vidiš po njegovom odma ponašanju, izgledu i mnogim drugim stvarima da je on daleko od vanj, u vanštini samo od Evlije. Ali kaj to je Evlija. Znači, braću, moja draga, ispravno razumijevanje termina evlija jesu oni koji vjeruju u Allaha i boje se Allaha. Ove hadise znači velika, velika, velika prijetnja ljudima da ne diraju Allahove pokorne robove. Kaže Allah u poslaniku nastavku hadise, zbog ovoga nastavka nam ga i citirao, imam nebe vi, pa kaže a rekao je uzvišenje Allahom hadisu, najdraži s čime mi se moj rob može približiti jest u farzi. Hm. Pa nastavlja, moj rob mi se približava na filama sve do ga ne zavolim. Kaže Allah Žešanu u ovom hadisu kuciju, najdražije što mi se može moj rob približiti jest u farzi. Neželost, braću, moje draga, vjerujte da ima velik broj ljudi naši koji ne razumiju Šta znači farz i šta znači sunnet? Mene ne da vam gledam, čovjek dobro namiran, zaista ga Allah nagradi, ne adam se da u sad ne gleda, nazvo, pita ima li nagradu što obavlja farze? Kaj znam da imam nagradu što obavljam na filu, ali ima li nagradu što obavljam farze? La ilaha ilaha. Ja kaj to obavljam, ali on ne zna da ima nagradu da obavljam farze. Allah Žešan kaže najbolji, najbolji što može moj rob uraditi i meni se približiti jesu farzi. Pa, braćo moja draga, moramo taj naš narod odgajati da shvate šta je razlik između farza i sunneta. Vi znate da velik groj naših bošnjaka ima podni deset rkeata. Ili čukanja i ili neću ništa. U njega su tu deset, svi farzi, ali se jedni samo zovu sunnet i jedni farzi. Ali i svi su farzi. Kažeš čovjeku, Ako nemaš vremena, ako žuriš, ako si na poslu, ako si na pauzi, ako, ako, klanjaj farze i završeno. Ne, ne, ako ja nemam bijelici, te spiha, se djadi, nemam, da ja klanjam sam farze, neći ga nikako ni klanjati. Mislim, svakako to je pokazatelj džehla i neznanja. Šetan ga odradio i smije mu se ko stripi, lego u nastomak i smije se. Farz vraću, moja draga, je dijelo, koje je strogo naređeno, koje čovjek ako uradi, biće nagrađen, ako ne uradi, biće kažnjen. Anafila je dijelo koje je preporučeno da se uradi, ako ga uradiš imaš seba, pa ako ga ne uradiš nećeš biti kažnjen. Čovjek, ja znam to nekima ljudima teško pada, mene bi izbacili ovda dalje od Veneri, koja tam planeta dalje ima, ne znam, s sam u geografiji. Kad nikad u život sunnete ne bi klanju, oni Četiri prije, četiri poslije, dva prije, dva poslije, nikad. Allah te neće pitati što nisi klanju. Ali ako klanjaš, oni ti mogu malo popraviti stanje sa farzima ko što je došlo i radosti hadisima. Ali te neće gospodar pita robe što nisi klanju sunneti. Neće te pitati. Ali ako ti bude falilo tamo neđe farza, onda će to sunneti pokriti. Pa je dobro da se klanjaju sunneti. Ali jedan farz da neklanjaš, jedan farz da ne klanjaš, Allah te pitati. Pa znači takav raspored treba u životu da imamo najbolje dijelo koje moš urati jesu farzi. I kad uđeš u dilemu šta ću urati, farzi ili na filu, nema dilemi. Farz. Po ovom hadisu najbolje dijelo koje čovjek može urati i približite jesu farzi. Zato je Allahu Poslanik unum ashabu kada je došao i pitao šta nam je nariđeno, pa samo farzi namazi, pa samo zekijar, pa samo pus, pa samo hađu. Kaže Allahu Poslanik, ja ode kući ja na to dodat' ništa neću. Kaže, ako on bude iskren onome što je rekao, ode u džennet. Pa kaže Allahu Poslanik, nakon što je pojasnio da su farzi najbolja stvar koju možemo učiniti, Prelazimo na na file. Moj robni se približava na filom sve do ga ne zavolim. alhamdulillah. Ah, Imamo na file da bi nas Allah zavolio i svaki mu'min bi trebao da žudi kad to mi je da ga Allah zavoli. Put da te Allah zavoli jeste ovu. Činjenjem na fila. Ali kad? Pod nami znate se. Čovjek ustane i ja ću noćas 13 rekjata noćnog namaza. Ekstra desetka. Ali prespava sutra sabah. Baš, nis napravio ništa. Nemoj klanjati reke atnošnjog namazalu, staj na vrijeme na Saba. Kaže, rani Saba i kasni Saba. To nigdje uvjeri nema. ima. Samo ima ako od nas u Bosni. Rani i Saba i kasni. Rani je onaj od 5 do 6 kav po vaktiji, a kasni je u 9. Rani to je ono ko more. Ako ne mere, kasni klanja. Dopodni. Šta je problem s unuć sa frendicama? svunoć na i filmovima i zato ni usto na rani Saba. Nema rani i kasni. Po ovom termini. Nema rani, jer čovjek klanja u prvom namaskom vremenu i kasni klanja nakraj namaskog vremena. Sunce izlazi u šestom, klanja deset do šestom. Ok. Ali kasni u osam s doručkom, kaže, pošto idem u osam na posu deset do osam ću ustat, šoljicu kahve, ziznim, klanjam sabah i ode na posu izberi će još. Paša, prvi semafor, Čuvaj se. Pa znači način da te Allah zavoli jesu na file, ali nakon ovog prvog, nakon farza. Na file, elhamdulillah, nima skoro ibadeta koji je farz, a da nema na file. Pa imaju namazi farz, ali imaju na file. Duha, namaz, potvrđeni sunneti i tako dalje. Imamo post, ramazana, farz, imamo na file. Ponedjeljak, četvrtak, bijeli dani i tako dalje imamo zekad obaveza, a imamo sadaku dobrovoljnu. Imamo hađ, jednom život obavezni, nakon toga je na fila. I mnoge druge stvari, znači imamo na filu. Pa insan nakon što obavi farze, put da te Allah zavoli jeste put obavljanja na fili. Eh, kaže Allahu poslanik, nakon što sad čovjek izradio, uradio farze, uradio na file, Allah ga zavoli pa kaže: "A kada ga zavolim ja postanim, Allah džalalühun govori u hadis kuciju, ja postanim njegov sluh, sluh kojim čuje, njegov vid kojim gleda, njegova ruka kojom prihvata, njegova noga kojom hodi." Imate također i ljudi koji imaju problem u svatanju ovog hadisa. Braćo i majdraga, Allah on kunim, sam insan naku da dovedete čovjeka, podanje znacima, iz pustinje. Vjeruje Allah, Đelešanhu i doveli ga. I čuje ovaj hadis. Nemoguće je razumijeti ovaj hadis da je Allah, Đelešanhu, nećeja noga. Ali eto, ima ljudi koji imaju tu teško shvatiti da Allah nije nećeja noga. Pa ispravno razumijem ovog hadisa, Allah uposladnik prenosi od Allah, Đelešanhu, pa kada Allah zavoli nekoga, postaje njegov sluh kojim sluša. U smislu, taj insan ne sluša ništa osim što vodi Allahovom zadovoljstvu. Allah ga pomogne na tom putu. Ne govori ništa osim što je hajr, Allah ga pomogne na tom putu. Ne uzima svojom rukom ništa osim što je hajr, Allah ga pomogne na tom putu. Ne ide svojim nogama nigdje osim ovdje gdje Allah zadovoljan, ali da Allah postaje nećeja noga, da Allah postaje nećeja ruka. Ali nažalost imate u islamu ljudi koji tako shvataju hadis. Da je Allah nečija noga neuzubillahi ta'ala. Pa kaže uh, uzvišenje Allahom hadisu na kraju. Nakon što je, rekli smo prvo, ne može se čovjek, čovjek Allahu približiti sa nečim boljim od, od farzova. Pa ko budi činio na file, tu je put da Allah Ćelršanu zavoli insana. Kad Allah zavoli insana, postane njegov vid i sluh, i, znači onako kako smo pojasnili, kaže Allah Ćelršanu hum, Ako me zamoli za nešto, sigurno ću mu udovoljiti. Ako zatražimo i zaštitu, sigurno ću ga zaštititi. Pa je put na file isto put odazivanja, dovi, da se Allah za ove dovir. Kaže Allah, Allah Đišanuhum hadisu, pa ako me zamoli za nešto, ja ću mu dati kad? Nakon što ga zavoli i nakon što Allah Đišanuhu bude njegov vid onako kako smo to pojasnili. Pa je znači braćo moja draga, ovaj hadis vjerujte prepum prepum koristite. Prva stvar ovaj hadis jasno ukazuje da postoje ljudi evlije jer na početku smo rekli hadis Allahu džellaluhu kaže ko uznemiri mu evliju znači u islamu postoje evlije. Ali smo rekli ko su evlije? Po kuranskom tekstu jasno alledhine amanu ve kanu yattaqun oni koji su vjerovali i bojali se Allaha čo je kaže Evlija, al ne klanja, dosti gojekin. Ja Evlije, mašalalli. Druga stvar, vrijednost Allahovi odabranih robova, da je Allah taj koji staje na njihovu stranu, da kaže ko uz nemiri mog Evliju, ja morat objavljujem. Zato vraćam, moja draga, ovakvi adisi insana čine spokojni. Neko te potvara, neko laži na tebe. Mediji, ovi, oni. Allah je na mojoj strani. Završena stvar. Isto tako ovaj hadis jasno jasno kaže na opasnost toga da čovjek bude i neprijateljski raspoložen prema ljudima koji su Allahovi pokorni robovi. I nekad imate situaciju da ljudi, ja sam o tome puno puta govorio, ljudi toliko šeitan zavede, da svoj mozak prepusti šeitanu. Čovjek sedi u džami, uđi bomak, koji možda ima bradu, malo potkratio nogavice, Diži ruke, on umazi, on doga vidi, on osjeti prema njemu mržnju, kakva ta mržnja je mnogo veća nego kad bi vidio ratnog zločinica na televiziji. Ma, to, je, to je to je tolika bolest. Brat mu musliman. Ok, evo, nosi nogavice kakve ja ne nosim. Pustio brado koje ja nisam pustio. Ali to je brat mu musliman. I onda ljudi idu dalje, pa potvore, pa plačeni, pa ovako, pa ne razumije, pa ovo, pa ono. Treba se paziti da insan svojim jezikom ne uvrijedi nekog Allahovog iskrenog roba. Isto tako ovaj hadis jasno, rekli smo, nosi sasvom jednu veliku pouku, uvijek se daje prednost s farzima da filom. Kad god dođeš u dilemu, Farz na fila, farz. I uvijek zapam za farz ćeš odgovarati na sudnjem danu, za sunnet nećeš odgovarati, ali ako ga budeš činiti, imat ćeš sevap. Pa kad god možeš na filu čini, čini jer je to put ka ljubavi uzvišnog Allaha. Nakon toga, imam nam citira hadis od Ibnu Abbasa koji je bileži Buharija kaže Allahu sani kalih se salam nimetani magbunu fehina kesiru minan nas dvije blagodati velik broj ljudi je obmanjen bukvalno magbun u arabskom se koristi u kupoprodaji kad ti neko proda nešto i prevarite to se zove gabl prevara u kupoprodaji Pa Boži poslanik tu koristi riječ, kaže velik broj ljudi je prevaren sam sebe, vara u pogledu dvije Allahove blagodati. Asihatu wa al-farag, zdravlje i slobodno vrijeme. Pa ovaj adij izbraću moja draga, iz njega čovjek može naučiti mnogo toga. Da putem onog naših, zašto ga imam, neve vi ovdje citirao u poglavlju muđahedi, odgoja, truda. Da velik broj ljudi se ne trudi i ne odgaja u pogledu dvije velike, velike vlagodate. Zdravlje i slobodno vrijeme. Pa čovjek treba, braću moja draga, dok je zdrav, dok ima slobodnog vremena, da to iskoristi, da se odgaja. Da ne bude od onih koji će biti prevareni. Šta prevareni? Kad izgubite blagodat, da se sjeti. La ilaha ilal, kad sam bio zdrav, što tada nisam išao na hađ. Kad sam bio zdrav, što nisam išao u džamiju. Kad sam bio zdrav, što nisam obilazio u rodbinu. Kad sam bio zdrav, što nisam pomagao komšijama. Sad bolestan da sam zdrav, ja bi sad. Ili slobodan si, dijelimično slobodan si nima. Nikod je potpuno slobodan, ali imaš slobodnog vremena. I onda dođe nešto što u tvojom životu promijeniti ti život pa postaneš mnogo obavezan. I onda kažeš, ja rab, kad sam bio slobodno, što nisam išao na dersove? Što nisam bio tu? Što nisam bio tu? Al gotovo sad, sad se obu ko jaram sad više nema povratka. Pa insan treba dok ima zdravlje, dok ima slobodno vrijeme, šta? Što više truda, što više odgoja, što više iskorištavanja ne dvije velike blagodati da kad one će kada nestat. Braću moja draga, nema insana osim osim, ali evo nema možemo reći koji je zdrav skroz do svoje smrti. Zdrav, zdrav, zdrav, zdrav i onda, u 40 50 60-ti počnu bolovi, počnu bolesti. Pa iskoristiti zdravlje. Nema insana, pogotovo danas koji nije zauzit. Ali kad pogledate omladinca jednog do sada, ode prošetata, tode ovdje, ode undi, a lagano hoće se oženiti. A, okej, okay, saćeš vit paš. Kad se iziđeš sebi šefa za vrat. Došlo jedno dijete, drugo dijete, treće djete, A, jedno krenulo u školu, jedno vodi u školu, jedno vodi zubaru, jedno hoće troku, jedno linija, jedno šestar. Ojdi ovdje, idi ondi, hođa zove, idi u džamiju, idi A vivi, Da li kako kloniranje dozvoljeno? klonirac u šest primjeraka i opet bi falio jedan primjerak. Zato dok si mlad, dok si ne zauzit velikim obavizima, iskoristi. Mlad. Sad hivzaj, sad uči, sad prisustuj, sad radi, sad se odgaja i u dunjalku i ahiretu. Ja evo godinama jedni kuburim puto po posjetite znam sam arapski jezik 10 godime ko pita gore sa švavama pričam na arapskom sam sve svaki bi kaže e neć više počiti ja učita engleski pa šta sam što dođem u Bosnu zaboravim da ga tram učiti što ga nisi učio što si učio ruski brvak tile sa komunistima što nisi na vrijeme učio dok si bio mlad i završena stvar e tako u 60. godini ja nam je sada budim hafiz Kur'ana Naučiš prvi rijet Kur'ana, naučiš, naučiš drugi, prvi zaboravio. Vratiš se na prvi, zaboravio drugi. Uvježeš njih dva, natjeraš se, natjeraš se, a, pređeš na treći, zaboravio na gore dva. Vratiš se na gore dva, zaboravio treći. Odeš na treći, zaboravio na gore dva. E, me re, paš, zato što? Počneš učiti jedan, a, et, žena zove, idi kupi krompir. Odeš, osviš musav, kupiš krompir. Dođeš, kaže, djeto na roteljski. Zajs naradis kaže, ena zašto se što se štupa, idi tamo ošuljaj štup. Dođeš, vila sjedni u šućit, uči mu Jezim kaže vrijeme uđanio. Ja rab kad si ti priapoš. I tako paš. Nema. Obaveze. Pa iskoristi vrijeme. Isto tako, ovaj hadis nam ukazuje da se blagodati razlikuju. Pa je ovdje u ovom hadisu spominjate među najbitnijim blagodatima. Pa čovjek kao i farzivamo i na file, i blagodati se razlikuju. Pa čovjek treba da iskoristava one velike, bitni blagodati. Pa kada to, ajde da kažem, rezimira, onda će sigurno prijeći neke sporedne stvari. Nakon toga, imam nevim, nam citira hadis od A iši radijallahu ta'ala anha. On no je poznati hadis, mi smo ga puno, puno puta citirali na dersovima, ali nama je bitan ovdje zbog i mnogo krozovi ove hadise mogli bi, braću moja draga, govoriti mnoge neke druge koriste, ali pokušajmo se zadržati na onim koristima koji su nama bitne u poglavlju. Uprotivno, mi smo tamo u džami Božijeg poslanika učili kod jednog šeha, šeha Mohamed Muhtar Šankliti. On Za jedno sjelo komentariš jedan hadis. I kod njega sjediš 5 godina, dođeš, ono komentariš je umdatu lahkam i ti odeš kući i on još nije završi znači, ja imam neki komentara od Rijadu Salehina da ti mozak stani, da vidi što ljudi govori o jednom hadisu. Jedan hadis po 15-20 stranica komentar tog hadisa. Sad mi pokušajmo, znači, prenijeti ono što nam je najbitnije vezano za poglavlje. Ovaj hadis je odaiše radijalahu talanha prenosi da je rojesnik, sallallahu aleyhu sallame, toliko dugo stajao na noćnom namaziju da bi mu noge oticale i ispucale. Boži poslanik stoji na noćnom namazu toliko dugo da mu noge oteknu. Pa Mu'aiša radijallahu ta'ala na kaže zašto to činiš Allahu poslanić kad ti je Allah oprostio i prijašnji budući grijehe. On je na to odgovorio zar da ne budem zahvalni rob svome gospodaru. Hadis Bihara i Muslim. Kakve veze ovaj hadis ima sa poglavljem po odgoja muđahedi? Vidimo do kojeg stepena je došao Allahu poslanik u samoodgoju u toj muđahedi i borbi, da ne samo da je on odgojio sebe i svoju dušu, da klanjaju farze i potvrđeni sunnete, da je toliko ostajao u namazu da su mu noge oticale. Pa nam je Allah poslanik alaihi sallatu wasalam najbolji primjer u postizanju ovog samo odgoja i truda na putu postizanja dobrih dijela. Ovdje imamo dvije opaskice, samo kratke. Ja jednom, kad sam na jednom od dresova ovaj hadis, na jednu tribina pa mi je došao jedan čovjek naljutio se, naljutio se, što bi rekli Arapi za'l'an, za'l'an, uff, marra. Kaže ti, kažeš da je poslani pogriješio. Uvomad, Isu kaže, iša, ma te kadde me u oma ta'ahara min dhenbik. A iša kaže, Allah tebi je Allah oprostio i što si počinio i što ćeš počiniti od grija. Kaže mi, ti govoriš da je poslanik pogriješio. Halo, kao znaš šta ti govoriš. Jokre, ko ti ih znaš. Praću, draga, prvo, a se tako izrazila i Boži poslanik joj to nije negirao. Hadis je, kod imama Buhari i muslima, da je iša uradila grešku U jedne prilike su dvije djevojčice došle i pjevale kod Boži poslanika, ali i se ljatu selamu i kažu među nama je poslanik koji zna šta će sutra bit. Kaže Boži poslanik, stop, stop, stop, stop, to ne vilja što pjevate. Da ono što ste malo prije pjevali. Znači, pred Boži poslanika pogriješiš, rekneš nešto, ne, ne trebam te popravi. A iša kaže, Allah poslanik, što bi Allah oprostio što si počinio što ćeš počiniti od grija. Ali svakako, braću moja draga, Treba ispravno razumjeti što znači grih vezan za poslanike. Prvo, poslanici su nepogrešivi u pogledu dostavljanja vahnja i obljavi. I tu čovjek ne smije da sumnja da su poslanici dostavili od Allah. I koliko je puta Boži poslanik kazao Allahumme fešhed gospodaru, budi svjedok da sam dostavio ono što se mi naredio. Ali, braćo moje draga, poslanici mogu Mimo objavi napraviti neki prekršaj. Isto tako u islamu, kada Allah Đelšanu nekom je dadnije nešto veliko, a poslanstvo je najveća stvar koju Allah može dati svom robu, onda shodno tome i njegove obaveze su, obaveze su veći. Pa on, kad zakaže u nečemu što je na fila, je veliko, kao kad neko zakaže nečemu što je mnogo teže od toga. Pa se tako ispravno razumijevaju ovi hadisi. Ali, znači, čovjek kada kaže da je Božji poslanik pogriješio, uopšte nije pogriješio u edebu prema Božijim poslanikom. Vi znate, na sudnjem danu kada dođu ljudi ummeti i traže od poslanika da počnu, sa, da počnu sa zagovaranjem kod Allaha da počne sudnji dan, svi poslanici kojima budu dolazili osim Isa, ali se nam će navesti grešku koji su radili u životu. Vi to znate, hadis Buhari i muslimu. Pa i poslanici su mogli pogriješiti, ali su te njihove greške nisu kontinuirane i njihove greške nisu vezane za objavu. Pa ne treba čovjek da se naježi, iako to lijepo svojstvo da čovjek toliko voli poslanika, ali opet, vraću, ma draga, mi koliko god volimo poslanika, mi uvijek sve stvari moramo vagati vagom Kur'ana i sunneta. I druga stvar ovdje iz ovog hadisa koja se definitivno da vidjeti, koja je nama bitna, nevjeza na zaders, konkretno jeste da čovjek treba da bude zahvalan Allahu Đelešanu na ni'metima. Pa Allah je tako zahvaljivao Allahu Đelešanu što je klanjao noći i namaz. Pa insan treba, braćama draga, u današnjim vremenima kada nas je Allah počastio sa ni'metima, ni'metima koje ljudima iz prije sto godina nisu mogle pasti na pamet, treba da bude Allahođe rašanu zahvalan na tim blagodatima. Svakako najbolji način zahvalnosti Allahođe rašanu jeste da čovjek nijamete i blagodati koristi na halal način. I zapamte već raz jednu stvar. Sve dok Allah povećava nijamete, a ti nijameti tebi povećaju bogobojaznost, ti si u hajru. I nemoj se bojati u smislu Dajte strah. Elhamdulillah. Allah ti povećaje imetaka kad ti više dijeliš. Više si na dersovima, više si u džamiji, više si bogobojazan, više plaćeš, vi ćeš uči Kur'an, ali te Allah ćeš vam povećajati na faku. Elhamdulillah. To ne treba te od te nafake bježati. Gdje je problem kad ti Allah povećaje na faku, a tebe ta nafaka, ne samo na faku, nijemete. Man, ljudi, kao je deset godina nisam ušao doktor. Elhamdulillah. Kada ti Allah povećaje ni'me te blagodati, a te blagodati tebe udaljavaju od Allaha. Ja sam o tom i pisao jednom tekstu kojeg se nazvao Šta ćeš urati kad budeš bogat? Moramo prihvati tu činjenicu, međusobno se kritikovati svi zajedno. Koliko i naši braći koji ima Allah zadnjih 10-15 godina otvorio na faku nakon što su bili ili poprilično bijeda ili prosječno živjeli, pa im Allah otvori na faku pa onda vidite na tim ljudima... Mnoge promjene u njegovom životu i odnos prema Allahu Đelešanhu. Odnos prema namazu, odnos prema muzici, odnos prema ženama i tako dalje. Ako vidite to, onda braću moja draga plaćite nad subu. Svi zajedno. Lalao Lala, poslanika, ali i se radu sve nam je to nazvao isti drađom, obmanjivanjem insana. Insan vidih, on, svako od nas zna da li ide gore ili dole. Vidi, ja popuštam, a meni sve na faka od... Jesi to ekstra. Prije ja dok sam bio u prvom safu, dok sam baro pogled, dok nisam imao frendica, nema fake da se kru. Sad kako sam ja počeo friendice dodavati, kako ne na dersove, nema me u prvom safu, nema me na džumi, nema me, mogu i hara, mogu i kamatu, ma ide, ne znam od dolazi. Jesi to ovo cool, ono, stvarno ekstra. Ne? Paša plaće, Allah im se više. Plaći sam na Jer ti Allah, Jerušanu, u stavlja koprenu na tvoje oči. Nakon toga, hadis kojeg nam citira Imam Nevevi, jeste hadisu da iši radi Allahu tal. Koji nam govori o Ramazanu i lijepo, ako da se malo i prisjetimo Ramazana, iako ćemo mi, ako Bog da, možda jedno posljednje predavanje u srijeda prije Ramazana, držat ćemo predavanje o Ramazanu. Kaže Išta, radijallahu ta'ala, kada bi nastupilo deset zadnjih dana mjeseca Ramazana, Allahu posanik alihi salatu wasalam provodio bi cijelu noć u ibadetu. Budio bi svoju porodcu i neobično bi se trudio u ibadetu i klonio bi se spolnog kontakta sa svojim suprugama. Hadis bulježi Buharija i muslimo da iši. vraćamo je dragog ovaj Hadis u ovom kontekstu nosi mnogo koristi. Prva stvar, kada upitam taj naš samo odgoj taj samo odgoj bi trebao da nas dovede do stepena da se maksimalno trudimo da iskorištavamo prilike. Vi pogledajte primere radi trgovci. Nali ima trgovac koji, evo primjer radi čovjek ima butik gdje prodaje odjeću I nastupi ljeto, u njega i dalje još ono zimska odjeća. Prvi mušterija dođe malo razgleda ono zimske jakne, tamo već ljudi nose košulje, nešto. jedan, drugi, treći uđe. Ljudi ništa ne kupuju. Šta li što ljudi ne kupuju ništa? Dobro jakne imam, original, tople, to čovječe uredi metak ne može probati. su tople jakne. Šta je problem? Nije čovjek se prijelagodio o sezoni. A znači, braćo moja draga, uspješan trgovac tako radi. Tako i uspješan insan koji odgaja svoju dušu da dođe na jedan velik nivo. Jeste insan koji draga. Vjerujte, neki dan sam se čuo sa jednim bratom i nadam se da sad ovo ne slušam. Insan jedan koji mi je lađošanu podario Dunjaluk, ali eto, nadam se da je od onih ljudi koji zaista nije ga Dunjaluk odveo u pogrešnom pravcu. Kaže, še ja kad naiđem na siromašnog čovjeka to je za mene Toliko se obeselim da mogu nekog pomoći. To je, braću moja draga, znači izgradnja da čovjek mašta da nađe neki hajr, da nađe neka sezona, on spreman za nju, ide Ramazan. Gdje zadnja trećina mjeseca Ramazan? Ide Lele tol Qadr. Pa da znači se odgajamo da dođemo na taj nivo da čekamo spremnite sezone hajra i dobra. S druge strane vidimo ta naša takozvana muđaheda i borba i odgoj i preodgoj ne treba da bude skučen samo na nas, Boži postanik, zadnja trećina mjeseca Ramazana ustani klaja noći namaz, budi porodicu. Pa da čovjek tu svoju, ajde kažemo, energiju prebaci na porodicu, i na djecu. Hajde, djeco, Allah vas nagradiju. Ovo je zadnja trećina mjeseca. Ovo je no, novu sunoću u kojima ima Lille Tulkadar. Da nam Allah oprosti grije. Hajde, ustanite. Ako ne možete cijelu noć, tlanjajte dva, 4. kriata. I tako dalje. Pa znači da čovjek u tom samo odgoju, u toj muđaj u toj borbi, prevaziđe samo sebe. Da ide korak dalje, da iskorištava sezone i da pređe i u odgoju na svoju porodicu. Nakon toga, imam nevi nam citira hadis, onaj poznati hadis, većeras doista doista ima mnogo poznati hadisa i dosta, dosta poučnih hadisa. U nekim hadisma doista bi trebalo predavanje da se prokomentarišu potpuno. Od Ebu Huriri radijallahu ta' ranhu, se prenosi da je Allah-u rekao Jak vjernik je bolji i draži Allahu od slabog vjernika, a u bojici je hajr. Kakve veze ovaj hadis ima sa nama i našim predavanjem. Jak vjernik, prvenstveno kad se ovaj hadis treba da se shvati, kao što kaže islamsko učinjaci u komentaru, misli se jak imanski, ali ne isključuje i druge jakosti i materijalnu, pa čak i fizičku, svaka jakost putem koje je čovjek može pomoći islam. Ako čovjek nešto jača kod sebe, što je vezano samo za njega, onda to ne ulazi u ovi parametre. Jak mu'min, vidite dva svojstva, je bolji i draži Allahu, od slabog mu'mina. Ali da neko ne bi pogrešno shvatio Allaho Bosanik je bio toliko dobar pedagog. Kaže ali u obojici je hajr. Dok su mu'mini, alhamdulillah, oni su obodvojica u hajru. Imate neki kviz i prva nagrada je odlazak na hađ, a druga je odlazak na umru. Jedan osvoji odlazak na hađ, drugi odlazak na umru. Obodvojica su u hajiru, ali je bolje otiš na ljudi. Jak mu'min je bolji. Znači, prvo to je bolji. I draži. Hoćeš da budeš draži, Allah uđeš anu, onda šta? E, ovdje dolazi zbog čega je na hadis. Odgajaj sebe, praktikuj. Vratimo se na ona četiri stupnja koja imam, i biljno, kaj spomenu. Idi na predavanja, uči, praktikuj, pozivaj, strpi se. To je jak mu'min. Bolji i draži Allahu. Od slabog, a u obojcu je hajr. Pa nastavlja Allah, poslanika, ali je sad kaži nastoj činiti ono što će ti koristiti, traži pomoć od Allaha i nemoj klonuti. Dva velika savjeta. Nastoj činiti ono što će ti koristiti. Vraću moja draga čovjek, mu'men musliman, trebao bi, dali smo, to samo Allah zna, Treba bi u svom životu vraćajući se na onaj momena da smo mi tu na ispitu. Trebao bi se maksimalno trudi da uvijek radi nešto što mu koristi. Ok, danas radim korist za dunjaluk, učim englijeski, učim informatiku, trgujem, sutra radim za ahiret. Ali nešto što će mi koristiti. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ Allah Žešan kada upisuje u surijelj mu'mine, to su oni koji su daleko od besposlica. Pa da čovjek u svojom životu maksimalno potisne besposlice. Pa pokušajte odgajati sebe, svoj život, da idete do stepena, da si uvijek u hajru. Ok, i rad za Dunjaluke, braću moja draga, ako je s dobrim mjetom, hajr. Hoću da zaradim egzistenciju za sebe, za svoju suprugu. Hoću da imam mjetka, da ga mogu dijeliti na lavom putu ekstra. Ali budi u hajru. Budi, nemoj da budiš besposličar. Sijedi po cijeli dan, friendice, komentariši, gdje je Erdogan, je li u džennetu, jeli u je li u džehennemu i tako dalje. je Safet, gdje je ovaj, gdje je onaj. Znači, besposličar je nje. Zato ima predaja od ashaba, od Ivnu Mesuda, od o Omera i Ne volim, každe, da vas svidim, da niste zaokupirani ili Dunjalkom ili Lahiretom. sam vute nećem zaokupirani. Svakako u to i potpada i vrijeme odmora. Ok, ako sam radio za Dunjaluk, moram imati vrijeme odmora, ali da to vrijeme bude, braću moja draga, ajde kažemo, program, ovo mi sad vrijeme odmaram. Ali nemoj da nam bude čitav život odmor, povremeno nekad nešto uradimo. Ne, ne radimo za dunjalk, radimo za ahiret, imamo i vrijeme odmora. Imamo vrijeme i za sport, imamo vrijeme za šetnju, ali da to bude planski. Pa kaže Allah, poslanika, nemoj, nastojite činiti ono što ćete koristiti ili ono što ću vam koristiti, ali ovdje dolazi onaj veoma bitan moment. Ja nastojim, ali neću se prepustiti sebi i neću se prepustiti onome, hajde da kažemo, sebebu. ne, Tražite pomoć od Allaha. Pa je to veoma bitno. Nastoji nati ono što ti koristi, ali svemu tome uvijek gospodaru. Olakšaj mi. Trgujim gospodaru, olakšaj mi. Da zaradim halali metak. Krinu si putem znanja gospodaru, olakšaj im puteve znanja. I tako dalje. Pa insan neprestano treba svoje srce vezivati. I nažalost, ubijeđen sam da velik groj nas je zakazu u tom polju. i Iyake na'bud, vo iyake nestain. Samo tebe obožajemo i samo o tebe pomoć tražimo. Pa su ljudi otišli u jednu od dvije krajnosti. Imate ljudi koji se oslanjuju samo na sebe. Moje znanje, ja da nisam sa svojom školom, svojih deset prsti u moja diploma. To je problematično s druge strane da čovjek to mi ne, ne posjećuje nikakvu pažnju. Kaže Allah uposlanik. Nakon što se potrudi da uradiš hajr, nešto što ti koristi, nakon što tražiš pomoć od Allaha, kaži a ako te nakon toga zadesi neko zlo, nemoj reći da sam uradio to i to jer ta rječica da otvara šeitanu vrata. Hoćeš da kupiš auto, hoćeš da da kupiš kuću, hoćeš da ideš na hađi. Kreniš na hađi, fino doješ na hađi, slomiš tamo nogu. Eh! Meni je, da ja nisam ovaj godini došao, a ja ne bi slomi u nogu. Pa ti si poduzeo sve što si mogu. Došao si, uplatio si, pito si, tako, došao je završena stvar. To samo otvara vrata, šetanu, da tuguješ, da nisam došao. Vidiš li? Da nisam došao i onda samo gotovo. Nakon što si poduzeo sve što si mogu, radiš korist Ahirecku, korist Dunjalučku, moliš Allah da ti je lakša i nakon toga se desi nešto. Asem tekra u što je ono خير Možda vi nešto ne volite, a kaže tu me khair za vas. Čitam danas komentar Šeha Usemina na ovaj hadis. Poznata je taj događaj na jednom letu dole u saudijskoj Arabiji, koliko znam da im je to bila jedina avion nesreća. Jedan čovjek je bio u onoj avionskoj sali, kako je djel, da je još u veci, da li zaspao, glavno letnu. Ajde kažemo promak. Dok je se on probudio, dok je došao iz WC, ljudi u avion otišli bez njega. On ošao tamo, vređa, psuje, halo ljudi, ode mi avion, sve mi poremetili planove. Kad da javljaju, kaže, srušio se avion. Ja, rab, alhamdulillah, seđu, čini, alhamdulillah, da samo što s njima, sad bi ja bio izgorio. Ne znaš. Ti si poduzeo da ne moraš šta da odeš tamo u Sarajevo na aerodrom, Deku, onu žaku za spavanje, zakopćaš se, pjesće, reku, spavaj pa. Za tri dana kažu, hvala gospodine, đeš ti tamo ili vamo, klanjaš li kako. Ne, ne, poduzmi sve što možeš. Oslon se na Laha, a nakon toga da se desi nešto, nemoj da sam tu. to samo otvara šitanu da ti, da tuguješ, bespotrebno. Nakon toga, imam, ne nevi nam citira opet hadis muttefequn alaihi od Ebu Hureyri, da je rekao Allah uposlanika alaihi salatu wa salam džennet je pokriven strastima, a džehennem je pokriven neugodnostima. Subhanallah. Imate dužu verziu ovog hadisa, kada Allah je ušavnom stvorio džehennem, pa kaže Džibrilu, idi pogledaj šta sam stvorio. Kada je Džibri Ločov kaže gospodaru bojim se kogo čuje za njega neće ući u njega. Toliko je to strašno, toliko je to azab velik. Pa je Allah naredio da se prekrije džehennem strastima. Kada je nakon toga Džibri Ločov kaže gospodar ja se sad bojim da se niko spasit niće. Toliko je to privlačno. Pa ga je Allah postao da vidi džennet pa kada je vidio tu ljepotu i to uživanje kaj gospodar? nema niko ko čuje za ono da neće ući, trudit će se ljudi. Pa je la Đelšanma redio da se dženet prekrije neugodnostima. Kada je Džibri ločukaj gospodar se bojim, neće niko njega ući. Zašto imam nevevi citirao ovdje ovaj hadis? Braćo moja draga, put ka dženetu je put iskušenja. Ne može se ući u dženet nakon, u prekonoći dođeš Ne, ne, mora biti iskušenja, mora biti strpljenja, mora biti odgoja, moramo odgajati svoju dušu. Može li čovjek preko noći naučiti voziti auto? Ja sam vam pričao kad sam ja tek počeo voziti, fiđa se vozila, a vama se višnji ga, ja ovako stajim, ruke na volan i suvozaču, su kod je mi otvori prozor, ovako dignem ruke, on otvori, ja ne smijem, ne smijem, ne smijem, razumiješ, Mah da vako da ne ima to teoriju, razumiješ? Nakon što voziš 15 godina, halo, na jedan telefon, Whatsapp, žmigavce daješ, vjeziš se, djecu ubacivaš, ugepe kvataš iz prozora do prozora i ide auto. E tako obraćam, draga, i ovo Dunjalučki na život. Hoće borbi, hoće iskustva, hoće truda, Jer dženet je šta, prekriven neugodnostima. Toliko nam je imao nedaj za večera s popinjenom hadisa. Koliko nam je još ostalo vremena? Mani mi smo već... Ajde, ovo ovaj još ćemo jedan hadis uzeti, inša o time ćemo i završiti. Citirao nam je onaj hadis duži, kada je Huzejfe radi Allaho talijom sa Božim poslanikom kranjao noćni namaz. Opet se vraćamo na onu stepen gdje je Boži poslanik bio u odgoju svoje duše. Kaže Huzejfe jednu noćom kranju sa poslanikom noćni namaz, pa je počeo, kaže, sa bekarom. Kaže, pomislio sam, staće na 100 ajeta. Kaj mi smo došli do 100 toga ajeta, ode poslanik dalje. Kaže, staće na 200, vjerovatno, ako nije nasto, staće na 200. Kaže, došlo do 200, ode dalje. Pa je, kaže, proučio na jednom rekijatu, Bekaru, Ennisa i Ali Imranu. 105 stranica u današnjem ushavu. Pir džuziva. I ne samo to, kaže, učio je lagano, s razumijevanjem. Kada bi naišao kru, u kirajetu, pored ajeta gdje se Allah veliča zaustavio bi kirajet, veličao bi Allaha. Kada bi naišao pored ajeta gdje se spominje džennet i džehenne, molio bi Allah da ga spasi džehenne va, da ga uvede u džennet. Pa je, kaže, otišao na ruku pa je ostao od prilike onoliko koliko je ostao učeći Kur'an. La ilaha illallah. Hember iče tu vremenu. Mi kad to počeli poslijaci, sve tu dok bi došli, mi bi na ruku ostali, ezan za saba bi A Boži poslanik, znači, peć uziva na jednom rekeatu. Ali ovdje govorimo, braćo moja draga, o naporu u odgoju koliko Allah, posanika, ali se da, to se dan, hajde kažemo sebe i svoju dušu odgojiju i strenirao da mu nije bilo teško stajati pred svojim gospodarom da prouči na jednom, na jednom rekiatu pet džuziva iz Kur'ana. Uvijek ćemo se ako Bog da zaustaviti, imamo još nekoliko hadisa Pa ćemo, Bog, da njih nastaviti sljedeće sedmice i onda ćemo govoriti o ovom poglavlju, znači onako kako smo navikli u svim tim našim druženjima. Molim Allah, želimo da nas učesti na putu istine, da nam bude milostiv naslednji dan. Na kraju subhanaka Allahuma vebihamdike. Ešhedu in la ilaha ilan s taqfiru, ke vajatubu ilajk.